Rugăciune pentru taina a poruncilor iubirii. Aleluia, slavă ție, Ceresc, Cel care plătichinde-ne și toate le împlinești, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne iubirea cea înțelegătoare, dragostea extatică din de ea, sau iubirea soportită de lume nebună, fiindcă ești cu cei stăpâniți de ea, care au lăsat de dragul Domnului Iisus Hristos cerților pe ale lume, alegând o realitate văzută prin credință. deschidene ochii inimii, încât să vedem cum se dumnezeiască după curățirea de patru. Să trăim această deție a înfrânării, a trăirii intense a dragostei înțelepte a Tatălui celesc. Dă-ne să vedem această frumusețe mai presus de fire, care se revasă în inimă fără voie și devine mânghierea făcută nouă de Domnul Isus Hristos prin tine, Dar în tine, mânghiitorul. Dar ne iubirea cea adevărată pe care ne aduce în suflet după ce pui puterea ta de viață făcătoare în inima noastră, făcându-ne să al tău, Vină să ne răpești sufletele spre frumusețea ta, cea astă. fiindcă niciun om nu poate împrimi poruncile legii iubirii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot budetul tău, din toată inima ta. Să vă iubiți unii pe alții, să iubești pe aproapele tău. Iubiți pe dușma de fără harul tău. Vă care pătrunde în Săvățele noastre, prin ochii credinței, prin deschizatura inimii, căci nici inima noastră nu se deschide fără tine, când vii ca să lucrezi și să fii văzut prin ea. Creșterea duhovnicească ne-o dată odată cu creșterea harului, de aceea vederea noastră, unirea inimilor noastre cu tine,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 atunci vede în lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos se odișnește între cuvântul adevărat, se naște din vederea Lui, se hrănește, din contemplarea cuvintelor lui, dăne să înaintăm fără greșeală, de adevărul însuși, conduși de credința ce crește din realitatea cea dumnezească, ca o experiență a sufletului, ca o armună că vom ajunge la vederea prea Sfintei trăim, la icoana Domnului Isus Hristos de la capătul scării, când ne vom schimba la față, când ne vei face după chipul și asemănarea Domnului nostru Isus Hristos.